Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala eşrafi al wal-mursalin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila jomid thumma amma ba'd. Doiste svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat miri i salam na Allahu poslanika, Allahum milenika Muhammeda, alaihi salatu wassalam, njegov častnu porodcu, njegov uzvrte ashabi i ljudi, koji sledi put istyne do sudnjega dana. Uvažno, braći i poštovane sestre, Uvaženi gledatelji, srijeda, naš ustavljeni termin, sahat vremena prije akšam namaza, družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Ennevevija Rahmetullahi Alehi. Za one koji imaju ovu štampu Rijadu Salihina na 355. stranici 92. poglavlje, dostojanstvo i staloženost. Svakako, Prije početka samog predavanja želim da iskoristim priliku, pošto je srijeda, danas drugi dan Bajrama, da svima vama gledateljima čestitam Bajramske praznike. Bajram šerif, Mubarak olsum, taqabber Allahu minna u minkum, uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala, molim da ukabuli primi sve naše ibadete koje smo činili u deset dana Zulhidžeta. Molim da subhanahu wa ta'ala da ukabuli eh, onima koji kolju kurbane, njihove kurbane. Braćima, dragajci inni sestre, dani bajrama su dani veselja, sreći. Nemojte zaboraviti na svoju rodbinu, na svoje prijatelje. Obiđite svoju rodbinu, svoje prijatelje. Obiđite svoje e, roditelje prvenstveno. E, dajte sebi svojoj, rodi, e, svojoj porodici oduška. Opustite se, e, veselite se. Dani bajrama su dani veselja. <kaj> Kao što smo rekli, danas se družimo... E, sa jednim veoma lijepim, interesantnim poglavljem, poglavlje, dostojanstvo i staloženost. <kuh> Islam u svom savršenstvu, u svojoj potpunosti, u svojoj univerzalnosti, nije ostavio ni jednu, pa čak i najsitniju stvar u čovjekovom životu, a da je nije jasno precizirao. Pa i pitanje dostojanstva i staloženosti, znači čovjeku Islam čak definiši, daje savjete, preporuke, kako i na koji način čovjek treba da se ponaša prilikom e, hodanja, prilikom pojave u čarši, prilikom jednostavno e, kontakta sa ljudima, pa ga islam podstiče, pa ga islam usmjerava u tom smjeru da bude dostojanstven i da bude staložen. <clears throat> Ovo pitanje je veoma, veoma bitno e, u današnjem vremenu, zato što živimo u vremenu Kada mnogi, mnogi svjetski mediji radi na tome da e, muslimane prikažu u nekom najgorem svjetlu, pa je veoma bitno da ljudi, praktičari, vjeri imaju tu svoje dostojanstvo, imaju tu svoju staloženost, da ne budu podlježni e, provokacijama, da ih neko isprovocira, da i neko naljuti, pa će se to, njovo ponašanje, ljepiti islamu. Iako je to neispravno, jer islam je ono što ima u Kur'anu i sunnetu Božijeg poslanika, a postupci ljudi mogu biti potpuni tačni, mogu biti nepotpuni i netačni. Ali, nažalost, danas se samo postupci muslimana pripisuju religiji, dok... Postupci sledbenika drugi religije se pripisuju samo tim sledbenicima nikako celoj religiji <clears throat> pa znači veoma je veoma je bitno da čovjek musliman pazi na svoje na svoje dostojanstvo i na svoju staroženost <clears throat> imam en nevi rahmetullah alayhi počeo je ovo poglavlje sa ajetima iz sure el-furqan 63 i dalje gdje Allah subhanahu ta'ala opisuje robove milostivog. U ibeadur rahman robovi milostivog, pa je uzvišeni Allah u e, desetak ajeta ili više opisivao svoje odabrane i probrane robove. Pa ćemo vidjeti prvo svojstvo koje je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo kod svojih odabranih i probranih robova jeste da su dostojanstveni i da su staloženi. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu ta'ala u ibeadur rahman Allezina yamshun ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama Kaže Uzayshi značenja a robovi milostivog su oni koji po zemlji mirno, staloženo hodaju, a kada ih bestidnici oslovi, oni odgovaraju mir vama. Sura Forkan 63. ayet. Preporučujem svakako svim onima koji gledaju ovo predavanje i druženje da uzmu suru El Furqan o 63. ajeta pa do kraja suri da pročitaju šta su to svojstva koja je uzvišeni Allah spomenuo u svojoj častnoj i plementoj knjizi o ovim robovima milostivog. Ovaj ajet počinje riječima u Ibadur Rahman robovi milostivog. U osnovi čovjek vjernik bi trebao da zna i neprestano da to e, osjeti da smo svi mi, bez obzira bili bogati ili siromašni, ugledi ili manji ugledni, da smo mi robovi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, čak šta više, to je najveća počast. Uzvišeni je Allah svog najodabranijeg poslanika, Muhammed alihi salatu wa salam, na više nijesta u Kur'anu ga opisuje da je to njegov rob. Subhanel levi esra bi abdihi, neka je valjen onaj koji je svoga roba prenio i proputovao njime, iz Meke do časnog rama, uh, u Palestini, u Kucu. Pa uzvišen Allah svog najodabranijeg poslanika Mohameda, opisuje ga da je to njegov rob. Pa svi smo mi robovi uzvišenog Allaha, subhanu wa ta'ala, pa kaže Allah, uzvišen je Allah, a robovi milostivog su oni koji po zemlji mirno i dostojanstveno hodi. Prvi opis robova milostivog... <clears throat> jeste da oni mirno, blago hode i po zemlji. Da hodaju dostojanstveno, blago, da jednostavno iz tog njihovog hoda ne može se vidjeti neka oholost. Vjerni čovjek je neprestano svjestan da je on rob. On je svjestan da je potreban uzvišenog Allaha. Pogledajte insana koliko je slavašan kada se razboli, Zavoli ga zub, ima problem sa bubrezima i tako dalje. Boli ga glava, tek tada čovjek shvati koliko je potreban svoga gospodara. Pa zašto se onda oholiti? Imate ljude koji su u svome bogatstvu, u svome raskošu, sa svojim autima, sa svojim jahtama, sa svojim znači, kućama, vilama, jednostavno gordi, oholi. Ne, robovi milostivog, robovi uzvišnog Allaha, oni su... Blagi, oni su mirno hode, dostojanstveno hode jer su svjesni svakog momenta svoje potrebe za Allahom. Svjesni su svoje malenkosti. Nima potrebe da se oholi jer zašto se oholiti kada znamo da je uzrišeni Allah stvorio čovjeka od kapljici sjemena. Zar insan koji jučer bio kapljica sjemena, spermi, ima pravo Imamo mogućnost da se oholi. Sutra, sutra će taj čovjek umrijeti. Biće ukopan u zemlju. Poješće ga crvi. Pa čemu da se... Zbog čega da se čovjek oholi? Pa prvo svojstvo robova milostivi jeste da oni mirno, dostojanstveno hode po zemlji. Pa nastavlja uzvišenji Allah i kaže A kada ih bestidnici oslovi, ljudi sretnu na putu, pa ih vrijeđaju, pa ih psuju, pa ih potvaraju, kako se oni opnode prema njima? Kalu selama, selam aleikum, mir vama. Ne želimo mi da se spustimo na taj vaš nivou, da vas vrijeđamo, da vas psujemo, da se oholimo. Mi smo robovi milostivog, uzvišenog Allaha, subhanahu wa ta'ala. Kažu islamskućenjacima mnogo komentara šta se ovdje misli na to da kada kažu robovi milostivog mir vama, Ali ono što kontekst ukazuje jeste da oni ne žele da se spuste na nivo bestidnika pa da se s njima svađaju, da se prepiraju, da psuju, da vrijeđaju, da uzračaju itd. Mir vama! Mi ne želimo da budemo komi. mi. ne želimo da budemo kovi da se spustimo na taj nivo bestidnosti, vrijeđanja itd. Pa znači, ajet koji je citirao Imam Ennevevi, rahmetullahi alihi, baš odgovara ovom poglavlju dostojanstvo i staleženost gdje uzrišenja Allah svoje robove opisuje prvim svojstvom da su to oni koji mirno i staloženo hode zemljom a kada se desi da ih neko uvrijedi da ih neko opsuje, da ih neko potvori da ih napadne selama, selam aleikum, mir vama ja ne želim da se spustim na vaš nivu nakon toga 703. hadis od Ajše radijallahu ta'ala anha. Se prenosi da je kazala: Poslanik Allahu poslanik nikada nikada ga nisam vidjela se grohu u tom nasmjeo niti su mu se ikada prilikom smijanja ukazale desni, on se samo osmjehivao. Opit jedan vid umirenosti. Ajša, pazite koliko je naša vjera precizna, koliko je savršena koliko je život Božijeg poslanika prenesem precizno, da Iša kaže, Allahu poslanik se nikada nije grohotom smijao. Znate kada se ljudi grohotom smiju, ha, ha, ha, jednostavno, u jednu ruku oni na taj način prekoračuju određene granice normali. Pa Iša opisuje Božijeg poslanika, kaže, nikada se grohotom nije smijao. U svemu je bio umjeren, u sve je bio staložen, kao što je bio staložen kada hodin, tako je bio staložen i u svome smijanju, pa kaže Išan nije se smijao grohotom, nije se smijao toliko da mu se vide desni, već kaže on je se samo osmje, osmijenuo bi se kada bi imao potrebu za nečim. Ako je nešto i bilo e, smiješno ili je nešto bilo e, situacija iziskivala veselje, Allahu poslanik to se moglo primijetiti samo na njegovom osmijahu. Pa se on osmjehnjivao, a nije se groho o tom smijao tako da bi se vidjele njegove desni. Iz ovog hadisa opet vidimo da Allahu poslanik, alaih salatu wasalam, u svom tom ponašanju maksimalno se trudio da bude dostojanstven, da bude umjeren, pa vidjeli smo ajet iz sure El Furqan, da su robog milostivog ti koji hode po zemlji smireno, dostojanstveno. A s druge strane vidjeli smo jedan od segmenata lauposlanika da se nije grohotom smijao, da nije pretjerivao čak i u smijanju. Već i u smijanju je bio umjeren pa njegovo znači smijanje bio osmije samo koji se mogao vidjeti na njegovom licu. Nakon toga 93. poglavlje, slično poglavlje kaže, imame nevi naslov poglavlja u džamiju na naučni kružovke okay. i sve ono što to mi je sliči pohvalno je odlaziti ili dolaziti dostojanstveno i smireno. Sada jedno slično poglavlje gdje imam en nevevi kaži čovjek kada ide u džamiju, kada ide na predavanje, kada ide nešto što sliči to mi, trebao bi da ima znači odvažnost, trebao bi da bude jednostavno dostojanstven, smiren, blag. Zbog bitnosti onoga gdje idi čovjek ide u džamiju Čovjek ide na predavanje, čovjek ide na tribinu gdje će se učiti Allahov govor, ide na veće Kur'ana, ide na otvorenje džamije, znači ide na neka, na neka mjesta gdje će biti upriličeno nešto što je vezano za vjeru. Pa kaže, imam enevi u poglavlju, pohvalno je u takvoj situaciji da čovjek dolazi i odlazi dostojansteno i smireno. Prvi argument koji je citirao u ovom poglavlju je su riječi uzvišnog Allahu, suri hađ 30 i drugi ajed zelike وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْكُلُوبِ Eto tako, pa ko poštiva Allahove propise, znak je čista srca. Ovdje imame ne je citirao jedan opći, opći eh, argument gdje uzvišen je Allah kaži Je to tako, pa ko poštiva Allahove propise, to je znači čistoće njegovog srca. Pa zamislite čovjeka koji odlazi u džamiju smireno. On odlazi u džamiju smireno radi svetosti te džamije. Odlazi na predavanje smireno i blago zbog onoga što će se govoriti na predavanju. Pa iz respekta prema džamiji, iz respekta prema onome što se govori na predavanju, čovjek ide smireno i blago. Pa onda imam neve i citira ovaj ajt i kaži ko poštiva Allahove propise, koji, koji cijeni, koji respektuje, to je pokazatelj čistoće njegova srca. Nama se nerijedko dešava da ljudi kažu meni srce čisto, okay. ali da vidimo gdje se manifestuje ta tvoja čistoća. Nemoguće da je čisto srce čovjeka koji psuje Allaha. Vrijeđa poslanika, ismijaje vjernike, ismijaje hijad, ne obavlja namaz, ne daje zekaj, ne posti i kaže čisto mi je srce. Čistot je srce i to se mora manifestovat jer uzvišen je Allah kaže, pa ko poštiva Allahove propise, to je znak čistoći njegovog srca. Zna čistoći srca ukazuje da ta osoba poštuje Allahove propise. A jedan od propisa jeste i to da čovjek respektuje džamiju, da respektuje mjesta gdje se izučava Allahova, subhanahu wa ta'ala, vjera. Nakon toga, imam nevi citirao na mehadijskoj biloži Buhari, muslim od Ebu Huriri, da je Ebu Hurire rekao, čuo sam Allahu postanika kako kaže, kada se i kametom oglasi početak namaza, nemojte na njega, na namaz, dolaziti žurno i trčići. Već dolazite umjerenim hodom i budite smireni i skrušeni. Klanjajte onaj dio namaza na koji stignete, a ono što ste propustili upotpunite. Hadis bileži Buharija i Muslim, a u dodatnoj predaji kod muslima stoji da je poslanik rekao kada neko od vas krini na namaz u džamiju, on se već nalazi u namazu. Ovaj hadis, Allah poslanik pojašnjava ljudima kako da se ponašaju kada krenu ka džami, a čuju iz džamije učenje i kameta. Vjerujem da veli broj vas koji su bili u Meki i Medini, jer je to mnogo dole izraženo, na ozučenja se čuju i kamet, ezam, pa ćete vidjeti ljude u svom neznanju. Ali dobre i namjere žele da što prije dođu u namaz, pa ljudi bukvalno trče da bi stigli u namaz i da što više kranjaju namaza za imamom. Allaho poslanika alihi sallam nešto suprotno je htjeo pa kaže kada se i kametom oglasi početak namaza nemojte na namaz dolaziti žurno i trčeći. Nemojte, zabranjuj, nemojte žurno i trčeći dolaziti već dolazite umjerenim hodom. Budite smireni i skrušeni. Pa ono što vidimo, Neka i čovjeka ponese svi trče ide nija saj ne, čovjek treba da ga njegovo znanje odgoji da bude postojan u svome znanju, da ne posumnja u hadij iz Božije poslanika. Poslanik mi je rekao, kada čujete i kamet, nemojte trčati, već idite smireno, dostojanstveno. Zašto? Jer onaj koji dođe u namaz, šta će urati? Allahu ekber, njemu nije do namaza. On se ne može koncentrisati zbog jednostavno potrebe za disanjem, Dok čovjek koji je išao dostojanstveno, smireno, doći će u namaz Allahu Akbar i on ima mogućnost da se posveti tom svom namazu i ima mogućnost da bude skrušen. Ako iščitajmo hadise Božeg poslanika, vidjet ćemo da je uvijek, uvijek posvećivao mnogo pažnje skrušenosti u namazu. Pa je zabranio Boži poslanik čovjeku da klanja ako ima nagon za fizijološkom potrebom. Zabranio je da klanja se u prisustu hrani, da bi se čovjek mogao koncentrisati. Ovdje je zabranio Boži poslanih da se trči, da se žuri u džamiju, kako čovjek ne bi došao u džamiju i ne bi bio spreman da se koncentriše i da bude skrušen u namazu. Pa znači, iz ovog hadisa, iz ovog dijela hadisa uzimamo propis da čovjek kada ide prema džamiji i vidi da ljudi počinju klanjati, neće trčati, već će ići normalno, dostojanstveno i smireno, Pa kaže Božiji poslanik znajući da Insan kad ide smireno će odrići dio namaza i propustiti. Pa kaže Allahov poslanik Ali se salem. Ona džun namazana ku ik stignete klanjate sa imamom, a ono što propustite naklanjajte i upotpunite. Ovde imamo dvije stvari. Imamo prvu stvar da je znači propis Božijeg poslanika kada dođemo u džamiju i vidimo da ljudi klanjaju, da im se pris, da im, da se mi priključimo džematu i da s njima klanjamo ono što je ostalo od namaza. Nakon toga, kada imam preda selam, mi ustajemo da naklanjamo ono što smo propustili. Pa primjera radi. Mi smo išli na podni namaz i došli smo, ste zatek smo džemat na trećim rekiatu podni namaza. Klanjali smo s njima treći rekiat i četvrti. Taj treći rekiat njima, njihov treći rekiat je naš prvi i drugi rekiat. Nakon što hođa imam preda selam, nama ostaje da ustanimo i da klanjamo treći i četvrti rekiat, jer podni namaz ima četiri rekiata. Pa znači, onog momenta kada dolazimo u džamiju, mi se priključujemo džematu. Ono što klanjamo je naš prvi dio namaza, ali shodno tome ćemo zapamtiti koliko nismo klanjali, pa kada imam preda selam na ljevu i desnu stranu, mi ćemo ustati i naklanjati onaj dio koji nismo klanjali. Nerijedko se dešava da vidimo ljude koji su okasnili u džamiji, Dođu na treći ili četiri rekiat i kada imam preselami, oni preselami sjedi, tu je neispravno i njegov namaz je neispravan. Čovjek, ako okasni, ovaj hadis je najveći dokaz da će se priključiti džematu. Nakon toga kada imam preselami, ono što je ga mašilo, ono što je okasnio, usta će naklanjaće. nakon toga će opet sjediti na etahijatu i nakon toga ponovo sam zasebno predati selam. Znači, iz ovog hadisa uzmamo nekoliko koristi, kada idemo u džamiju i čujemo ikamet, treba da idemo skrušeno, dostojanstveno, smireno i lagano. Bez obzira što čujemo da uči ikamet u džamiji, ako se desi da smo malo okasnili u namaz, mi ćemo se priključiti džematu, klanjati ono što smo stigli sa njima, pa kada imam predaselam, ako smo... Jedan ili dva rekiata propustili, ustaćemo, to ćemo naklanjati, učiti etahijatu i predati selam. Svakako, u poglavlju e, priključivanja džematu postoji mnogo, mnogo pitanja. Nama je bilo e, bitno da shvatimo ova najosnovnija, da ako smo u džemat, mi ćemo se priključiti džematu. Sa imamom, znači ćemo klanjati sve, kada on preda selam, mi nećemo predavati selam. Ustaćemo, naklanjat ono što nas smo e, propustili, nakon toga ćemo sjetiti na etahijatu učiti je tahijat u salavate predati selam zasebno nakon toga hadis 705 od Ibn Abbas radiju Allahu ta'ala se prenosi da je rekao Allahu posanik ali salatu wa selam vraćao se sa arefata Pa je poslanik sallallahu alaihi ve sellem je za sebe čuo veliku buku, udaranje, čuo je oglašavanje deva kako e, ruče deve, pa Allahu stanik. Bičem pokazao u pravcu tog naroda i kazao: "O ljudi, budite smireni. U istinu dobročinstvo nije u žurbi." Znaci Allahu stanik ali salatu ve selam, pogledajte Sad iz jednog ibadeta namaza odlazimo u drugi ibadet kako bismo shvatili da cijeli islam poziva da čovjek bude skrušen, da muže staložen. Vidjeli smo tamo opis oni robova milostivi koji je Allah sve tala opisuje da oni kada hodi oni hode lagano, dostojanstveno, smireno. Vidjeli smo da na namaz treba ići dostojanstveno, smireno. Sada na hađu, Boži poslanik kada je krenuo s arefata, krenuo je ka mjestu muzdelifi gdje treba da... Noći, hađi je, pa je bio na devi, a iza sebe je čuo guranje, čuje buku, čuo je kako ljudi gonije svoje deve. Pa je Allah poslani Kali, kazao, esakine, esakine, lagano, lagano. Nije ibadet poseban ibad da žurite. Čak šta više je poseban ibadet da lagano idete, da se smirite, da budete dostojanstveni na kraju krajeva i da pazite na druge ljude. Haj, gužva. Može, nedaj Bože, deva nekoga udariti, pa čak nekoga usmrtiti. Pa Allahu sani kale seletu selam nam inam smirice koji su nam danas nakon 1400 godina kada se na Hadžu okupi 2 i po 3 miliona ljudi i te kako potrebne. As-sakina, Lagano, lagano, smireno. Nije ibadet da trčiš. Ibadete da svoje srce vezuješ za Allaha, da samo zdeli fidikh na refat Lagano, skrušeno, da osjetiš, svoju po, da osjetiš poniznost pred Allahom, subhanahu wa ta'ala, pa Allah poslanik, znači vidjeli smo kao što je savjetovao da lagano idemo u džamiju, isto tako i na e, hađu, gdje postoji velika koncentracija ljudi, Allah poslanik, još u to vrijeme kada je možda stotinu hiljada ljudi obavljalo samo hađ, samo, kažemo, samo u odnosu na sada tri četiri miliona, dva i pol koliko od godine do godine to je znači zanemariv broj ali u to vrijeme poslanik kaže esakina, esakina, lagano, lagano nemojte žuriti i nemojte da mislite da je neki posebeni baljet požuriti, potrčati i gurati se sa ljudima <clears throat> nakon toga 94. poglavlje na na 357. stranici jedno veoma, veoma lijepo poglavlje, e, poglavlje kojim ćemo mi ako mogla da danas i završiti naše druženje, ali jedno podržaj po, poglavlje, poglavlje gostoprijimstva. Pogledajte samo kako islam savršen, kako je lijep. Danas imamo dva poglavlja, poglavlje prilikom kretanja, hodanja, kontakta s ljudima, Čovjek treba da bude skrušen, treba da bude ponizan, treba da bude smiren, staložen, dostojanstven. Prilikom odlaska u džamiju da bude takav, prilikom obavljanja najbitniji badeta, namaza, hađa, čovjek treba da bude smiren. Nakon toga imam neveli nas odvodi od u drugu dolinu, prelijepu dolinu, prelijepu, prepunu cvjetova, gostoprimstvo. Vidjet ćete braćo moja draga. S jednije strane imamo islam teoriju, s druge strane imamo muslimane koji su i tekako, i tekako zakazali u pogledu gostoprimstva. Generalno, ne svi muslimani, ne svi, ali mnogi muslimani su zakazali u pogledu gostoprimstva. Za jedan poseban, plemenit, pozitivan primjer jesu naša vraća koja imaju korijene iz Sanđaka i sve što je oko Sanđaka. To su ljudi koji... Jednostavno svi im svjedoči da su ljudi koji imaju pri sebi baš ovu svojstvo, svojstvo gostoprimstva. Čovjek može otići u Sanđak, može otići u Pazar, otići u Sjenicu, otići u Tutinj, otići u Rožaje, u ta mjesta. Ne mora nikog poznavati, ali će sigurno osjetiti, vidjeti šta znači gostoprimstvo, šta znači širokog rudnost, Šta znači islam? Šta znači bratstvo? Šta znači da se ljudi natječu kako će čovjeka ugostiti? I zaista ljudi odrastaju u takvom ambijentu. Viđete dječicu koja odrastaju u takvom ambijentu da se natječu da pohizme temu safira, da pohizmete gosta i tako dalje. Pa zaista jedan divan primjer naše vraće iz Sanđaka koji treba istaknuti, koji treba spomenuti, koji treba pohvaliti zaista jedan praktičan primjer kako ljudi žive islam. Kako ljudi dočekuju musafira, kako su ljudi ozareni, kako su veseli, kako su spremeni žrtvati svoje vrijeme, svoju porodicu, svoj imetak, samo da se musafir lijep osjeća. S druge strane imamo mnogo drugih muslimana, koji su zakazali, zakazali u pogledu Musafira, u pogledu gostoprijimstva, gdje znači, čovjek vidi da je insan nepoznan, tođe u džamiju, ljudi ne gledaju u njega, ni ko si, ni šta si, pomoći i tako ti pomoći itd. Pa Islam i to pitanje definisao gostoprijimstvo. Dolaza gostju i mimo toga dolaza prijatelja, komšija, došli su nam ljudi na sjelo, došli su da nas posjeti, Kako i na koji način bi čovjek trebao da se ponaša? Vidjet da Islam tome mnogo pažnje posvećuje. Da to čak vezuje za vjerovanju u Allaha. Koliko je naša vjera savršena, koliko je potpuna, koliko je lijepa. Gostoprijimstvo prema komši, gostoprijimstvo prema musafiru vezuje se za vjerovanje uzvišnog Allaha. Subhanehu wa ta'ala. Svakako... <clears throat> <clears throat> uh, Jedan od najpoznatijih ljudi u historiji, u pogledu gostoprimstva, dobročinstva, dočikanja, gostu je bio Ibrahima, alihi salatu Selam Uzvišeni Allah na više mjesta u Kur'anu spominje Ibrahima i njegovu, njegovu odnos prema gostima i njegov dobročinstvo. Jedan od tih primjera jeste e, ajeti suri Ezzaria, 24. do 27. ajeta, kaže uzvišeni Allah, da li je do tebe doprla vijest o ulaženim gostima Ibrahimovi? Kada mu oni uđošu i rekoši Selam alaikum, mir vama. I on reče, mir vama ljudi neznani. Dolazi ljudi, ne zna ih Ibrahim, ali poslušajte. I on neprimljetno ode u kućanima svojim i donese debelu tele i prijemaće im ga i reče, zar nećete jesti, upita Ibrahima Selam. Ibrahima Selam koji bio prepoznatljiv po gostoprimstvu Kur'an o njemu govori o tome kako i na koji način je dočekao goste, pa ovdje stoji da onog momenta kada su kod njega došli meleki, ali ho nije prepoznao, bili su u ljudskom obliku, pa kaže uzišenje Allah, "Hal ataake hadithu dayfi ibrahima al-mukramin?" Da li je do tebe došla vijest uvaženim gostima Ibrahimovim? Kada mu oni uđeše i rekoše mir vama, i on reče mir vama, ljudi neznani nisu što došli rođaci, nisu to došli poznanici, dolaze i nezdani ljudi da vidimo kako se Ibrahim obradi prema nezdanim ljudima. Kada su došli, nazvali Sevam, sjeli, kaže uzišeni Allah: "Faraga ila ahlihi fajaa'a bi'ijlin samin" i on neprijetno ode od ukuća, ode do ukućana svoj neprijetno. Ne želi da stavlja svoje goste u nezgodnu poziciju. Nekada čovjek dođe i gostima kaže jeste li gladni? Evo sad ja ode kupit. Evo ja ode. Ne. Ibrahim neprimetno ode do svojih ukućana. I šta je donio? Jeli donio hljeb? Jeli donio krišku? Jeli donio ne? Ođa bi semin donio et citao tele komi nepoznatim gostima. Allahu ekbar. Pa su to maniri Ibrahima alejselam. Maniri kojima bi se mi trebali okititi dočikanje gosta, ozarenost lica, bez obzira znali čovjeka ili ne znali, da mu donesemo ono najbolje što imamo. Ne da pitamo, imamo jedan problem kada dođu gosti, jeste li gladni, možete li jest, gosti se ne pitaju. Pravi doće gostiju jeste stavljaj sofru i donosi u ono što imaš najbolji. Oni ako ne mogu jesti, nije teško to vratiti. Ali nelogično je i smiješno je kada čovjek kaže gostima: "Eto jeste li gladni da nešto stavimo jest?" Veoma rijetko će neko reći: "Jesmo gladi." Pa nismo, pa ne možemo i tako dalje. Već gostoprimstvo se ogleda na način da čovjek samo stavi sofru i počne donositi hranu bez pitanja. Pa vidimo kako Ibrahim alih salatu ve selam Bio je, da reklimo, vrhunac. Olić je gostiju, pa kaže uzvišeni Allah. Pa je neprimijetno otišao do svojih ukućana i donio debelo tele. I ne da im je postao tele pa kazao, hajde bujrum. Ne. Donio je tele i iz gostoprimstva prea njima odnio ga pred njih. Da se oni uopšte ne bi morali naprijedzati. Kaže, odnio je pred njih i onda još samo što, ne tu kaži zar nećete jesti ne ono samo bujrum već više od toga zar nećete ljudi da jedete pa su ovo samo neki neki neki maniri koje uzimamo iz života İbrahima alejselatu selam a propisano je nama da se obhodimo za poslanicima drugim poslanicima mimo Muhameda alejselatu selam u svemu ono što je pozitivno za nas nakon toga imam neviju u 706. hadisu od Ebu Hurire radijallahu ta'ala ono je spomenuto da je vjerujesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao ko vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala i sudnji dan neka počasti svoga gosta ko vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala i sudnji dan neka održava rodinske veze ko vjeruju Allah subhanahu wa neka govori ono što je dobro i korisno ili neka šuti ovo je ono o čemu smo malo prije govorili da naša vjera Islam toliko je potpuna Da gostoprimstvo odnos prema gostima vezuje za vjerovanje u Allaha. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam ko vjeruje u Allaha i sudnji dan. Ovi koji tvrdite, ovi koji vjerujete u Allaha tala, i sudnji dan budite gostoprijimivi, budite dobri prema svojim gostima. Kaže se dalje, kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam. Ko Allaha i sudnji dan, neka država rodbinske veze. Kaže se dalje u hadisu, ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je dobro i korisno ili neka šuti. Ovaj hadis bileži i Buharija i Muslim. Tri veoma, veoma bitne stvari koje su i tekako danas svima nama potrebne. Prva stvar, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan. Svi mi kažemo, vjerujemo Allaha, vjerujemo u sudnji dan. Pa dobro, da vidimo gdje bi se to naše vjerovanje u Allaha i sudnji dan trebala da manifestuje. Pa kaže Allahu poslanik, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, šta? Neka dočeka, neka pazi na svoga gosta. Neka počasti svoga gosta. Pa je pažnja prema gostima pokazatelj da čovjek vjeruje u Allaha i sudnji dan jer se on putem te pažnji priprema za sudnji dan. On... Ima iskrenu namjeru da to što čini to radi radi Allaha jer vjeruje da će jednog dana doći na sudnji dan i da će naći na vagi dobrih dijela ono što je dao i ono što je uradio za svoje goste. Nakon toga kaže Allah poslanika ili salatu wasalam ko vjeruje Allah i sudnji dan neka održava od rodbinske veze. Pa kao što smo konstatirali da velik groj ljudi... E, Jednostavno, izgubio je tu, izgubio je taj osjećaj prema gostima, izgubio je osjećaj prema Musafiru, isto tako ljudi su izgubili osjećaj jedni prema drugima kada je u pitanju rodbina. Pa ćemo danas naći kada ljudi imaju toliko mogućnosti, imaju mogućnosti auto, ima znači autobus, ima avion, ima brod, ima voz, mnogo, mnogo metoda i načina da odimo da obiđemo tu svoju rodbinu, ali jednostavno... Pogledajte, upitajte, raspitajte se, a svi mi iz ličnog iskustva znamo koliko nama rodbina dolazi i koliko mi rodbini idemo. Allaho postanjik pažnju prema rodbini vezuje za vjerovanje u Allaha i sudnji dan, pa kaže, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka obilazi rodbinu i neka pazi i neka čuva rodbinske veze. Svakako čuvanje rodbinske veza je jedan širok pojam. Nije samo obilaziti rodbinsk, rodbinu, rodbinska veza već i pažnja prema rodbini, i pitanje, interesovanje kako su, jesu ili dobro, i to je rodbinska veza. I nazvati je rodbinska veza, i poslati e, poruku je rodbinska veza, i čestitati Bajram je rodbinska veza, i pomoći onoga koji je potreban je rodbinska veza, i zauzijeti se za njega negdje kada se možemo za njega zauzijeti, isto je rodbinska veza, a i obići Kada je zdrav je rodbinska veza, i obići kada je bolestan je rodbinska veza, I tako dalje. Pa istanski učenjaci kada govori o rodbinskoj vezi i čuvanju rodbinske vezi, navodi mnogo načina i metoda. Jeste jedan od najustajljeniji načina čuvanja rodbinske vezi da čovjek obiđe rodbinu, ali nekada je rodbina daleko, nekada čovjek jednostavno ne može zbog obaviza, ali može nazvati, može poslati poruku i tako dalje. <kuh> Nakon toga kaže Allah u posanikovom hadisu, onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je dobro i korisno, ili neka šuti. Ove riječi Allah u posanikovom smo dosta puta komentarisali i govorili. Ovo su riječi koje vrijede da se zapišu tintom od zlata. Kada bi ljudi danas živjeli samo ovaj hadis i to ovaj treći dio ovog hadisa, ko vjeruju u Allaha, vjeruje će na sudnjem danu polagati račune Neka govori dobro i korisno ili neka šuti. Znači u islamu imamo samo dvije verzije, imamo dvije opcije. Ili da čovjek govori što je dobro ili da šuti. Nema nešto između toga, neka sredina. Pa čovjek vjernik trebao bi da pazi na svoj jezik. Trebao bi da pazi šta govori. Da njegov jezik bude jezik koji govori istinu. Pa čakala obostanji kaži da je svojstveno vjerniku da ne laži pa makar to bilo i u šali. Pa čovjek vjernik bi trebao da pazi na svoj jezik kada je u pitanju psovanje, kada je u pitanju laž, lažno zaklinjanje, potvaranje i takog dalje, gibet, ne mimet Jezikom čovjek može upropastiti mnoga, mnoga svoja dobra dijela. Zato čovjek treba da pazi na svoj jezik. Allahu poslanik povezuje čuvanje jezika sa vjerovanjem u Allaha i sudnji dan. Ko vjeruje Allah s.a. i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Nakon toga, hadis od Ebu Shuriha, Huwailid ibn Amra el-Huza'iyya, radiju Allahu ta'ala, se prenosi da je Allahu poslanik a.s. rekao, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, Neka svome gostu uruči njegovu poputninu. Prisutni pitaš je, a šta je to njegova poputnina? Allahu posliči. A on odgov, odgovori, obskr, obskrba koja mu je dovoljna da u putu provede jedan dan i jednu noć. Ugoš, ugošćavanje treba da traje tri dana, a sve preko toga ubraja se u sadaku. U verziji koju bileži muslim je, Još dodato, muslima ne smije boraviti kod svoga brata toliko dugo da ga navede na tu da počini grije. A kako će ga navesti na grijeh Allahu poslaniče, upitaše prisutni, ostaće kod njega dugo, a on neće imati ništa čime bi ga nahranio. Iz ovog hadisa, islamski učenjaci su izvukli mnoge propise, mi ćemo se ponovo vratiti, lagano čitati hadis i lagano ga komentarisati. Kaže Allahu poslanik selam ko vjeruju Allaha i sudnji dan, neka svome gostu uruči njegovu poputninu. Allaho poslanik opet odnos prema gostu i musafiru vezuje za Allaha i sudnji dan, što nam neminovno ukazuje koliko je veliko mjesto u islamu zauzima musafir i gost. Vi znate da čovjek jedna od osam kategorija koji se može dati zekijat jeste i čovjek putnik, namjernik, Ibnu Sebil, čovjek je krenuo putuje, musafir, ostao je bez novca, nekoga je možda pokrao, izgubio je, imamo mu pravo iz zekijata dati novac da se vrati u svoju kuću, svojoj kući i da mu dadimo i za hranu, i za putovanje, i za prijevozi, sve što mu je potrebno na putu. Koliko je Islam savršen bitan da jedan od temelja Islama, zekijat, imamo pravo utrošiti na čovjeka koji je znači putnik, namjernik, krenuo je negdje Nestalo mu para, pokraden je, izgubio je, ne može da se vrati odakle krinu, imamo pravo da ga pomognemo iz zekjata. Pa kaže Allahu postanik, ko vjeruju Allaha i sudnji dan, neka svome gostu uruči njegovu poputninu. Prisutni upitaše, a šta je tu poputnina Allahu postanit Kaže Allahu postanik, obskrba koja je dovoljna da u putu provede jedan dan i noć. Znači ako čovjek ima mogućnost, imao je mu safira, Musafir je krenuo dalje, ako ima mogućnost, on može, a Musafiru je potrebno, treba da datni tomu Safiru srestava onoliko koliko on može da, znači, provede dan dan i noć u to prijašnje vrijeme to bilo voda, bila je hrana koja čovjeku treba, znači, na putovanju jednog dana i noći. Pa nastavlja Allah u poslaniku, ali se, letu wasalam, znači, nadovezujući se šta su prava progleda Musafir, kod čovjeka pa i treba da ga ugosti tri dana, a sve preko toga se e, ubraja u sadaku. Znači čovjek musliman bi trebao da svoga gosta, brata Musafira, ugosti tri dana. Da tri dana ga ugosti, da iznosi ono što ima, što jede njegova poroca, da pokuša jednostavno da se taj Musafir osjeća kao kod svoje kući. Tri dana, a sve preko tri dana nije više Znači pravo, nije obaveza, već je to dodatno sadaka. Pa i čaka Allah oposlanik ali se vratu eseram u ovom rivajetu muslima i kazao muslima ne smije boraviti kod svoga brata toliko dugo da ga navede na to da počini grije. A kako će ga navesti na grije, Allah oposlanik će upitaše ostaće kod njega toliko dugo, a on neće imati ništa čime bi ga nahranio. Allah oposlanik sada nakon što je pojasnio obaveze čovjeka kojim je došao Musafir, pojašnjava kako bi se trebao ponašati čovjek Musafir. Pa kaži, ne treba Musafir da čovjeka, vlasnika kući, dovodi u grije. Kažu Asabi, a sabija, kako da ga dovede u grije, Allah posljedinče kaži, ostaće toliko dugo kod njega da mu ovaj neće više imati mogućnosti iskazati dobrodošlicu, neće ga imati čime hraniti. Pa vidimo kako je islam vjera potpuna i savršena mnogo, mnogo pažnije posvećuje gostoprimstvu, prvenstveno Musafira, putnika, namjernika, isto tako e, gostoprimstvo ljudi koji nas posjete i znači koji su iz našeg okruženja. Vidimo kako Islam definiše obaveze i prava Musafira, ali isto tako definiše obaveze i prava onoga kako mi smo došli u goste. U svakom slučaju, vraću moje draga i cine sestre, ovo je jedno izvjetno lijepo, lijepo poglavlje muslimani bi trebali da se natječu, da se nadmeću u dočikanju gostiju. Svi, svi ste čuli, vjerujem da se svi čuli, donedavno na našim krajevima ljudi su gradili vakufe, ljudi su ostavljali zadužbine hanove, ljudi su ostavljali bukvalno hotele koji su primali goste, putnike, namjernike i besplatnu im besplatno im davali prenoćište i osnovne potrebe hrane, kupatila i tako dalje. Pa muslimani, kroz historiju, vas da su pazili na goste, na musafire, treba tu praksu oživljavati, treba tu praksu vraćati, prvo na nekom lokalnom i internom nivou, a nakon toga i šire. Treba u gradovima otvarati musafirhane, u, pri, pri islamskim centrima, pri džamijama, pri, pri kućama, Našao se nekada ljudi gradi kuću znači koja ima stotine kvadratnih metara stambenog prostora je li teško da se odvoji jedna sobica koja će biti musafirhana gdje će musafir putnik namirnik moći imati priliku da odsjedni da ospava da se istušira da ima e, potrebe toaleta i tako dalje pa treba ove sunnete oživljavati molim Allaha svtog da nas uči stija na putu istine molim ga svtoga taala da nas učini od onih koji će ponosno širiti i nositi baklju Islama. Molim ga Sv.T. da nas učesti na putu istine i da naoprosti grijehe. I na kraju subhanaka Allahummeda bihamdike. Ašhedu in la ilaha illa in, in, in stagfiruke. Wa etubu in lejka.